Benvinguts un dimecres més al Ningú no és perfecte El programa de cinema i còmics de la radioactivitat Que us acompanya això Els dimecres de 10-11 de la nit Un programa avui carregat d'informació, carregats de coses I anem a presentar ràpidament El que és l'equip del programa del Ningú no és perfecte Comencem amb la nostra encarregada De xafarderies de Hollywood I eh, dona de controls del programa Marta. No m'agrada això, hola, què tal? A tothom? Bé, productora diguem-ho, productora doncs. Això de dona de, dona de, dona de res? productora, ja productora, està. productora productora del programa <laughs> Home. productora <hum> hormonada <laughs> i què, com ho tenim en xafraderies aquesta setmana? bé, no hi ha Angelina Jolie oh. mm, però hi altres dones belles totes elles i hi ha naixements i hi ha... Hi ha Ian Wilson, Owen Wilson Últimament aquest home... Sí, prou, ja estem <laughs> ja saturats Ara, un bon matí, què tal? Retrobat aquesta setmana? Molt bé, a punt per tornar ja. Molt bé, molts de còmics, eh? Molts de còmics i moltes notícies interessants uh -huh. Jo mateix, l'Ignasi Arbat presentant i dirigint aquest programa, que és el Ningú No és Perfecte, que parlarem de les estrenes, parlem de novetats de sèries de televisió i de moltes altres coses i comentarem pel·lícules que hem vist últims, aquestes últimes setmanes Primer de tot, abans de començar el programa només de felicitar els nostres nostres oients per la gran acollida que va tenir el programa de la setmana passada. Hem tingut moltíssimes descàrregues per internet, bé, una veritat un èxit inesperat per nosaltres i que per tant, doncs, eh, felicitats eh, als nostres oients perquè no, no podem dir-ho de, de Però, cap a a veure, manera. Eh? No ens haurien de felicitar nosaltres mateixos, dic jo. Bé, però això queda molt lleig, queda molt lleig això, per tant els felicitem els oients perquè són ells els que ens escolten i que per tant, doncs sense ells nosaltres no estaríem aquí. Perfecte, doncs moltes felicitats. Doncs felicitats així amb tots i tothom, recordem els concursos, tenim el concurs de Panini Còmics que sortegem un lot de còmics Marvel de Panini que podeu fer-ho de dues maneres, o contestant a la pregunta que hi ha a la pàgina web del programa que és el www.grn.es barra ningunoes, o a través de la web la radioactivitat.com, cliqueu en Ningú no és perfecte i ho podeu fer per internet al nostre correu electrònic ningunoes arroba hotmail.com contestar la pregunta que trobeu a la pàgina web del Ningú no és perfecte o si esteu escoltant ara el programa en directe truqueu entre 10 i 11, la Marta us apunta les vostres dades i entrareu amb el sorteig del lot de panini que farem el 19 de desembre. Uh, per altra banda, això, tenim el concurs semanal de les entrades gratis al Cinema d'Òscar de Girona i el telèfon que heu de trucar és el 972 23 73 99 també, i si truqueu, teniu ja directament aquestes entrades per a dues persones, el primer que truqui per anar gratis al Cinema d'Òscar a veure qualsevol de les pel·lícules que hi han en cartellera i us les enviem a casa directament tots els premis de la radioactivitat 972 23 73 99 és el nostre telèfon Nosaltres comencem amb el cinema Estrenes, tertúlia i notícies A la gran pantalla A la gran pantalla I comencem amb la primera de les estrenes. Es tracta de Mr. Brooks, pel·lícula de Bruce a Evans amb Kevin Costner, Demi Moore, William Hart, eh, Mac, Mark Harlenberger i Daniel Panabaker. Aquestes... Ignasi, Ignasi, sí. és una pel·lícula cementiri dels elefants. Per què? T'has fixat amb els noms dels actors i actrius que has dit? Veure, Kevin Cosner de i Demi Moore ho puc entendre. <laughs> Home, William Hart és tot un clàssic ja també. Sí, també... I altres ja no sé qui és. Sí, la la Marta Benberger és la de CSI, la, la del Grissom bueno, ah la companyia de família d'Algrison. I la Daniel Paneverker és la filla de, de Shark, de la sèrie Shark. Ah, eh, qui fa de filla de Kevin Cosner? t'explico una mica la pel·lícula que és bastant interessant uh, la crítica en principi als Estats Units uh, volia atacar-la però és que la pel·lícula està prou bé la van poder veure en el darrer festival de Sitges i la veritat és que podem gaudir en aquest film del millor Kevin Kosner en el paper d'un pare de família perfecta que pateix una adicció, l'assassinat ja ho hem dit, va ser presentada als Sitges 2007 i Kosner, doncs és el personatge de Mr. Brooks, el senyor Brooks un home casat i pare d'una filla Brooks és respectat pels amics i companys, però Brooks amaga un obscur secret. Se li apareix un individu creat per la seva ment, que és el William Hart, anomenat Marshall, que l'incita a cometre assassinats. Després d'assassinar una parella, la detectiu Atwood, interpretada per Demi Moore, que aquí fent d'investigadora, la veritat, una credibilitat pràcticament nula, ja ho dic ara, perquè Demi Moore fent de detectiu no acaba de colar, Bé, el cas és que eh, Demi Moore segueix la pista des de fa temps a un, a un personatge que no entén doncs, com ha tardat dos anys en actuar, que és aquest assassí Mr. Brooks, que ella encara no sap com és. Per altra banda, està investigant la recerca d'un criminal fugat i es troba en, en plena crisi personal ja que s'està divorciant. Hem dir que la vida de Brooks es complica quan apareix al seu despatx un fotògraf que ha descobert la seva doble vida i li demana a canvi de silenci que l'ensenyi a matar. És un, un interessant thriller amb elements innovadors que enganxa, sobretot per la gran química entre Kevin Costner i William Hart, que la veritat eh, estan brutals com actors tots dos. Hem de dir que són dos actors en l'ament del mateix personatge, però que realment val molt la pena. Pensava que anaves a parlar de la química entre Kevin Costner i Demi Moore. No, no, sí, no coincideixen amb pantalla. Ah, molt bé. Vull dir que <laughs> amb això se n'ha estalviat. Nosaltres el que sí que farem serà escoltar el tràiler de Mr. Brooks. Dios, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar Valor para cambiar lo que sí puedo Y sabiduría para reconocer la diferencia Señoras y señores, con ustedes el hombre del año Elegido por la Cámara de Comercio de Portland El señor el Bruce <risa> Nunca imaginé que un día podría llegar hasta aquí Hola, preciosa Hola Deberías volver a la universidad. Tú no fuiste a la universidad y aún así has triunfado. Has sido un buen chico demasiado tiempo. Estás deseando hacerlo. Hola. La puerta no ha sido forzada. Hemos tenido que cortar la cadena para entrar. Si no fuera un disparate, diría que ha sido un fantasma. este hombre insiste en que le dé sobre ¿En qué puedo ayudarle? Escribí a esa pareja durante meses. Hasta que los mato Inspector, policía de Portland. ¿Cómo está? Bien. Ha detenido a muchos criminales lleve todas las fotos estoy seguro de que vamos a llevarnos muy bien de repente he tenido la sensación de que tenía algo que contar nos gustaría hablar con Jane Brooks si es posible ¿te ha contado Jane algo de un asesinato en el campo? ¿por qué es policía? Sí, dígame quién es creo que quiere echarse atrás me encanta lo que estás pensando Creo que vamos a divertirnos muchísimo In any other world. La següent de les estrenes és La brújula dorada, pel·lícula de Chris Bites, conegut director d'American Pie, i aquesta és la seva primera gran producció, amb Nicole Kidman, Dakota Blue Richards, Daniel Craig, Samuel Elliot... I Christopher Lee és l'adaptació d'una trilogia de novel·les de fantasia que vol repetir l'èxit del Senyor dels Anells i que busca triomfar en pel·lícules estrenades al Nadal com Nàrnia o Aragorn han fracassat. Aquesta pel·lícula adapta el primer llibre de la trilogia eh, que porta el títol de la matèria, bueno, la matèria oscura, és el nom dels tres llibres, i el primer llibre que adapta aquesta pel·lícula porta per nom Luces del Norte. El que passa com que als Estats Units va ser traduït com La brújula dorada, és el títol en el qual ens arriba la seva adaptació cinematogràfica. La protagonista és Lira, una nena orfe de 12 anys que viu, en, viu com una reclosa eh, en una escola d'Oxford i Lira pertany a un món que és un dels molts móns paral·lels on la humanitat es desenvolupa de manera subtilment diferent on les ànimes humanes prenen forma d'animal. Al món de Lira el govern està afogant a la seva població i aquesta acció ha donat lloc a segrestos de nens a mans d'una força misteriosa anomenada Goberts. Hem de dir que el llibre conté elements crítics al cristianisme que en l'adaptació a la gran pantalla han estat convenientment eliminats. De fet, Nicole Kidman, com que ja ho sabia, es va llegir el guió i si hi havia, doncs algun element crític a l'Església va decidir que no faria eh, aquesta adaptació. Però com que sembla que l'Església en aquesta pel·lícula no hi surt mal parada, per això l'ha fet. De totes maneres, l'Església ha dit que, si es plau la gent, els nens, no vagin a veure aquesta pel·lícula, per dir perquè encara que no parli malament de l'Església, això pot incitar els nens a comprar el llibre que sí que parla malament del cristianisme, no? Però que la trilogia de la matèria oscura ha tingut un èxit literari important entre el públic infantil. Sí, sí, però pues, clar, això pot ser un boom encara molt més gran, sí, no? sí. que és el que no volen. Bé, el cas és que, sense cap mena de dubte, és la gran superproducció d'aquest Nadal que ha costat 205 milions de dòlars. Uala! Sí, quasi res, eh? Home, quant va costar, Narnia? Tu te'n recordes? No, ni idea, però... tampoc. No m'importa, la pel·lícula era dolentíssima. Vull dir que... I aquesta ja ho veurem, eh? Ja ho veurem. Anem per la següent. la ba ba ba ba ba ba ba molt més interessant, eh? és Arma Fatal d'Edward Wright amb Simon Peck, Nick Frost Timothy Dalton i Bill Nagy és una impressionant comèdia i acció britànica del mateix equip de Zombies Party presentada també al Sitges 2007 amb gran acollida Nick Angel és un policia de Londres probablement el policia més eficaç del món que no hi ha lladre o delinqüent que se li resisteixi Nick només viu per la feina i és la gent amb més detencions del departament, per aquest motiu el seu cap el trasllada a un petit poble molt tranquil perquè el seu talent deixa en evidència la resta. Un cop a la comissaria de policia del poble s'adona que allí ningú no treballa i que el màxim que pot aspirar és a detenir els adolescents que orinen a la sortida del PAP. Aviat una sèrie d'accidents atrauran les sospites de NIC, que creu que podria tractar-se d'assassinats però que tant el cap de policia com els forenses i la resta del poble afirmen que es tracten d'accidents fortuits. Eh, nosaltres que l'hem vista és una comèdia divertidíssima Uh, amb paròdies absolutament doncs, uh, a moltes pel·lícules com per exemple hi trobarem moltes referències a pel·lícules d'acció com és el cas de la, la, la llamada Body, Body que uh, fins i tot el seu protagonista la té en DVD i mira algunes imatges i hi ha moltes referències i bé, no deixa de clucar l'ull en alguns moments a Michael Bay i tot, eh? Uh, aquesta pel·lícula jo crec que tindrà el mateix problema que Super Salidos, que és un error brutal a l'hora de decidir quin títol se li posa en castellà, perquè si sents arma fatal, penses directament sí. que serà una paròdia més o menys tonta totalment de, amb el que dius d'arma eh? letal saps que serà en Jackie Chan fent alguna cosa amb, amb en Chris Tucker doncs alguna cosa del rotllo Res, tot... i la veritat és que Super Salidos, igual podria ser una comèdia més o menys interessant però la títoles així i... Mm -hmm però bueno, des d'aquí diem a la gent que no jutgi una pel·lícula pel seu títol i que la vagi veure exacte, molt la pena, Arma Fatal eh? que ja la comentarem la setmana que ve Oh, when the sun beats down and burns the top of La següent de les estrenes és la Tardecer de l'Ajus Coltani amb Claire Dens, Tony Colet i Vanessa Redgrave. És l'adaptació que... Uh, del llibre de Susan Minot que ha fet de la seva pròpia novel·la ella mateixa doncs, ha fet la seva adaptació cinematogràfica Anne explica a les seves dues filles ja madures qui va ser Harris, l'home més important de la seva vida la pel·lícula és un flashback que ens trasllada a Nova York 50 anys enrere Anne arriba a la ciutat per assistir al casament de la seva millor amiga Lila serà en aquest casament quan Anne coneixerà a Harris un convidat i amic íntim de la família de Lila un film sobre la recerca de l'amor i com les decisions que prenem Afectaran a la nostra vida I a la dels nostres fills I anem per la darrera de les estrenes es tracta de Don Quixote, sí, Don Quixote, com, com el programa d'internet. burros, vaja. Sí, Don Quixote, doncs Don Quixote, de José Pozo. Pel·lícula de dibuixos animats espanyola, produïda per Filmax, i tenim com a precedents obres com el Zid o Guisaku, és per posar-se a tremolar. En aquesta ocasió, Don Quixote decideix abandonar la manxa per marxar cap a Barcelona, on lluitarà contra un enigmàtic cavaller. La mort de Dulcinea estarà a mans del guanyador. La veritat, una pel·lícula que es presenta com... Los, uh, de los creadores que vieron Esrec o sea, ja eh? no modi. pots aspirar a arre de bo i se'n va a Barcelona a lluitar contra un sí, misteriós sí. personatge no, no, i tu has mm. vist el tràiler? jo no he vist el tràiler el, el burro, el donkey, el que fa referència a la pel·lícula uh -huh. és igual estèticament i de personalitat el burro d'Esrec, que a més a més es creu un cavall Vull dir que, uh, a més a més, jo uh, he vist algunes imatges i surt un lleó que s'assembla moltíssim en el lleó dolent a l'ascar del rei León. Sí, sí, sí, sí, sí, és una pel·lícula que no té absolutament de res d'original, tot està copiat. Lamentable, vaja. Lamentable. Em pregunto ah. que, que a aquí vindrà a lluitar aquí Barcelona? En la línia de film, exult. Potser tindrem aquí una pel·lícula amb un rerefons polític? Mm, bueno, no sé. Don Quijote abandona la manxa i se'n ve a lluitar contra un misteriós personatge a Barcelona? No sé la ministra de del fume contra el Per exemple, haurà lluitat gegant, metàlica o alguna cosa així, això oh, seria boníssim. Podria ser, podria ser, però ens ditem que no serà. I per això ja passem i no l'anirem a veure. Molt bé. Vinga, anem a, a les notícies d'Angesín que avui no el tenim a l'estudi, però el tenim per telèfon. What do we get for $10? Giacin Casadamunt, bona nit. Hola, molt bones. Què tal? Se'm sent bé? Sí, perfecte. Ah, com no, com no, aquest mòbil que m'he comprat és... És mòbil nou, eh? Sí, m'ha encantat la teoria de, de Don Quixote, sí. de Barcelona. Sí, sí. Tinc que dir que m'ha deixat al·lucinat. Bueno. M'agradaria veure aquesta segona part, i tan gos la ve. Sí, <laughs> jo crec que li pagarem a Juli Fernández perquè la patrocini.. Ah, no, no. A aquest no li doneu que si és una cosa rara. <ríe> si sí, moltes coses rares fa. Bueno, us porto notícies noticioses. Eh, la primera de totes, que hi haurà gent que s'alegra, jo no, que és Tom Cruise que repetirà com a l'Estat. Doncs pues, mm, la veritat és que m'és bastant igual, sí, no? Sí, indiferència provoca. O sigui, a Tom Cruise ja no ens cria l'atenció. Però és que l'empipat és que el personatge el va interpretar que fa 15 anys o així, i clar, els vampirs se suposa que no es fan bé <ríe> Bueno, ell tampoc, no? Injections de Botox i coses d'aquestes... L'altre dia vaig veure Díaz de Trueno, un tall que sortia ell, i bueno, oblideu que he dit que vaig veure Díaz de Trueno, va ¿vale? bé? Uh... Teu cantó femení, ja t'he vist avui. avui! Avui jo estic una mica despistat, i uh... se'l veia diferent, eh? Se'l veia diferent. Si els compares, te n'adones. Uh -huh. Molt bé, que veig, Jacint? Uh... Després, un altre rumor que torna a sortir sobre Wonder Woman, que ja en tenim mil, a veure si aquest és cert, que és Megan Gale serà Wonder Woman a la Liga de la Justícia. Estàs segur? Perquè cada setmana em dius una noia diferent. Perquè cada setmana surt un rumor nou que és pitjor que l'anterior. Quan uh... sigui un home i afroamericà, aleshores ens començarem a creure o que ens expliquis. Ai, <laughs> i no sé si us he fixat, que totes són models. No hi ha cap que sigui actriu o actriu. Bueno, molt bé, molt bé, no sé... Anava proposar jo Àngela Lansbury, no, també, com a... Oh! oh. Roma. Aquesta, sí que la co aquesta la faria filmax. Seria increïble. <laughs> sí. Seria de filmax. <laughs> I després Frank D'Adabon, que acaba d'estrenar a The Mists, sembla que es diu, doncs diu que vol repetir Stephen King, que fa la larga marxa, que és un llibre de Stephen King, que va escriure amb un sobrenom, mm -hmm. que aquest home està abonat a fer Stephen King metge. Molt bé, diu que The Mists està molt bé, eh? Sí? Diuen, diuen, sí. A veure ver, si és veritat. Després tenim que l'escritor, per cert, un dels meus escritors favorits, que té dos pel·lícules que es basaran en els seus llibres. El primer s'asfixia, que ja s'està rodant, amb Sam Rockwell, i el director és el guionista de Lo que la verdad esconde, o sí sigui que més o menys pot ser una mica acceptable. I després n'hi ha un altre que era, era, era, era, era, el Francis Lawrence, el director de totes. Soy leyenda, vol dirigir Superviviente, que fa un temps es va dir que rodaria amb Xincarra de protagonista. Però que sembla cada ara ja no. Bueno. Que també promet bastant. El director menys és bastant apanyat. Jo Robot va estar bé. No, mm. a dir-ho, Jo Robot, quina era l'última d'aquest... Jo Robot no, no estava gaire La vam fer l'altra dia per a la TV i em va fer una mica d'esglai, aquesta pel·lícula. Sí, sí, és que no té res a veure amb el llibre, vull dir. Sí, sí no exacte, pensar. Ja ho diu en al principi. Inspirado en... Sí, sí, l'únic que està inspirat és amb les tres lleis de la robòtica i que la resta no té res a veure amb el llibre. No surtia Will Smith al llibre? No no no, no, no, no, no sortia una nena més. Una, eh? una nena? sí, eren historietes no, no Era una altra història. Sí, sí, res sí. a veure i una altra notícia a còmics tinc que és Hulk i Iron Man pot que coincideixin en una escena en els seus respectius films jo Però, això també ho havia llegit avui ho he llegit que aquesta, aquesta setmana passada és quan ho van rodar i a més diuen que Nick Fury interpretat per Samuel L. Jackson pot aparèixer tots els films a Iron Man segur que apareix Estàs completament a la pel·lícula. Sí, sí, la pel·lícula d'Iron Man apareix eh, com a Nick Fury, que de fet serà... Ah, per... va, va, per pensar que parlaves de Hulk. No, no, no, Nick Fury, serà ja la presentació per a la pel·lícula, que suposo el faran de S.H.I.E.L.D. Home, segurament. Uh -huh. Pues no es una mica ya viejo, ¿no? Home, no, no. a més a més, Nick Fury ja és un personatge viejo, ¿no? Home, Però... tinguent en compte que Angelina Jolie ja va fer de Nick Fury una vegada, en aquella pel·lícula, no veus Sky Captain... Oh. Ah, sí ja feia de Nick Furya era jo aquella pel·lícula sí, la sí, sí. bueno, Jackson ho pot fer millor <laughs> home la veritat és que m'intriga aquesta barreja o sigui els dos personatges han de, han, han de tenir els drets de la mateixa productora perquè si no seria impossible ah, aquest és el problema perquè de fet Hulk és de, crec que és de Fox o m'equivoco uh, no, o... no no no això sé segur perquè m'ha informat uh, les dues pel·lícules tant Hulk com Iron Man són producció pròpia de Marvel el que passa és que les distribuïdores són diferents, Perdó. però productura no, no, digui... exacta, la mateixa. La primera de Hulk era d'Universal. Sí, però es va d'entre els drets. Molt bé, i els ha recuperat Marvel. Sí. Per tant, i aquí ja pot fer ja aquests Home, uh, els crossovers. Devia, els devia poder comprar barats, eh? perquè després de la primera de Hulk no crec que una segona part tingués massa èxit. No, de fet no, no estàvem molt convençuts de fer-la. Després tenim males notícies perquè Nicolas Cage diu que vol repetir i fer la segona part del Motorista Fantasma. Bueno, això és com el que ens has dit de Tom Cruise, que fàcil o que vulgui, home, que no, no, no ens preocupa ja. Però que jo flipo, va aguantar no sé quantes setmanes número 1 Nicolas Cage amb Motorista Fantasma, però és que és molt volenta. <laughs> A veure, era una, era una pel·lícula que tenia coses... El que passa que tenia un director que es diu Mark Steven Johnson, que oh. aquest home li haurien de prohibir fer una adaptació de còmica a la gran pantalla. Vull dir, aquest home l'haurien de capar, però bueno, no, sí, no, no el solucionaríem res. Sí, la sèrie B, pura i dura. Sí, sí. I després, per últim, Hitman, que està interpretat per Timothy Oliphant, doncs aquest senyor estarà dins de la zona part d'Expedient X. Algú ha anat a veure, per cert, Hitman? No. Uh, jo vull anar demà, si puc. Si m'escapo, m'escapo, intentaré anar. Diferent, A mi m'han dit que és molt dolenta. És que això m'impressiona, perquè es veu que en mitja pel·lícula s'encàmera lenta i explosions plenes de sang. I hi ha una noia per al mig, també penso, en algun moment, que es treu la roda. Russa, check, una cosa d'aquesta. No? Sí, jo diria que no és actriu, que és model, també. Com o no? Com Exacte. No? Més coses, ja Més Bueno, pues res, això és tot, i res, que ens veiem la setmana que ve, si deu vol, i la meva jefa em permet. Que... <laughs> <laughs> Molt bé, doncs la setmana que ve t'esperem aquí, eh? D'acord, ens veiem. Vinga, bona aneu. Adéu. I nosaltres el que farem a continuació és recordar el nostre telèfon pel concurs de les entrades del cinema Òscar, és el 972-23-73-99, 972-23-73-99, i pel concurs de Panini que sortegem el lot el 19 de desembre també us podeu trucar i us apuntem les dades 972-23-73-99. I ara anirem a comentar les uh, pel·lícules que hem vist uh, aquestes darreres setmanes. que comencem amb aquesta, que és B-Movie, eh, canzoneta de gasura aquesta pel·lícula B-Movie, una pel·lícula a l'alma mater, digués, de Jerry Seinfeld, aquest còmic nord-americà. La veritat és una peli que no no, no arriba la brillantor de Pixar perquè ni a nivell de guió ni a nivell d'animació en 3D perquè bueno, sobretot anem a l'animació 3D no té res a fer comparació amb Pixar però és que Ratatouille no era bastant genial eh? home que no, era molt genial a nivell d'animació potser sí però a sí. mi m'agrada que la història... a nivell de guió no tant, sí però a nivell d'animació, m'estava referint jo a nivell d'animació ah eh? era brutal i Bee Movie doncs, és una pel·lícula entretinguda es deixa veure... I bé, no està malament. Jo vaig sentir que la idea d'aquesta pel·lícula va ser... Un dia que sopaven a l'Spielberg i en Jerry Seinfeld... Que en Jerry Seinfeld hi va voler fer una broma... Dient-li que tenia una idea per una B-movie creant mm -hmm. una confusió, perquè en anglès una B-movie és una pel·lícula de baix pressupost de segona fila i, i feia la broma com de fer una pel·lícula de, segona, de baix pressupost sobre una vella mm -hmm. i després li va dir que era una broma, però es veu que l'Spiller va començar a donar-li voltes al tema i va decidir trucar-lo per plantejar-li el tema seriosament mm -hmm. vull dir, jo és un, una pel·lícula que neix a partir d'aquí no sé si se'n pot esperar sí home, sí, aquí poses a la maquinària de DreamWorks en marxa i això és, I surt, mare de Déu està ple de brometes ja que ho dic, ja bé, hi referències a Ray Liotta, per exemple bé, surt Ray Liotta la pel·lícula està bé, està bé, Marta, va, que sé que t'ha agradat a tu la pel·lícula. Surt l'Esting boníssim. Sí, clar, perquè l'Esting significa o sigui, surt paròdia d'aquests de, personatges d'en Ray Liotta, de l'Esting Clar, l'Esting significa uh... Uh, Gulló, Fibló, no? El Fibló, Fibló. I, i les abelles li recriminen que clar. per què s'han de posar un humà una part seva molt pròpia el, el demanden, perquè, el demanden. No sí, sí. la qüestió és que mm, per passar una bona estona té gra... jo, jo m'afico en la pel·lícula però m'he adonat de detalls no? de, jo què sé, és que li fan a l'abella la, el reflex i tot que té darrere d'un cendrer d'un cotxe, no? vull dir super detalls i i bé la relació que hi ha amb la florista que coneix una noia i tal no mm. uh, és molt, molt divertida perquè la noia també té un xicot així molt materialista i, i, i, i bueno, però la història en si és molt tòpica perquè es pot, es pot traslladar perfectament als humans no? una vella que és rebel que no vol treballar com els altres que vol descobrir món en fi. i al final me va recordar molt a Ratatouille al final potser és la pel·lícula... Mm, molt, molt, molt, És molt forçat, no? Li has de posar molta imaginació al final per creure tot el que passa, no? Però, bueno, mira. Home, perdona. <laughs> uh... Ah, no els expli no hagis explicar res, eh? Ah. Uh. Doncs oh, clar. Home, una mica, molt poquet, res, res que sigui un gran spoiler. Doncs és que no sé, clar. Bueno, doncs no expliquem El, el tràiler surt, no?, que la vella s'emprenya perquè diu que estan fent amb la, meva, amb la nostra mel els sí, humans. Sí, sí. I clar, tu com a humà dius, ah, que no ho saben les abelles que produeixen mel perquè nosaltres ens la mengem. Perquè, clar, les abelles també se la mengen. Ho fan tot amb la mel. El desodorant és mel, el, la gomina és mel, ho fan tot i la tenen racionada. I, I clar, les abelles, és que clar, jo no sé si això ho puc dir. Va, digues, digues. És que clar, tu dius que al final és forçosa, però és que tota ella és forçosa primera. Bueno. Una abella que parla. Això? Bueno, però això també passa rata tu i no, bueno, ja no, no parla, però Val? Llavors, eh, i van a judici. A més a més. O sigui, li posen un Vale, vale, sí, vale, tens o sigui, raó. Les tens abelles demanden als humans com com o sigui, Sí, esforços, sí. vull dir, és tot imaginès fantasiia, està sí, molt sí. bé, està molt bé. És com si ara pensessim, ara imagina't a tu que les vaques demanden als humans perquè, ostres, quan les munyen els hi fan mal. Doncs pues l'Electrocute és la primera que té aquesta idea, em fas bistecs... <ríe> tu com en Ray Liotta. En Ray <ríe> per aquí. Sí, sí. Bé, canviem de pel·lícula una altra pel·lícula d'animació entre cometes, que és BioWolf, eh, una gran producció també per aquests, na, aquests Nadals. Pel·lícula que eh, no està malament. També la no, tios, recomanem. No, i surten dius de depilats, també. Sí, sí, sí. sí. I l'Angelina Jolie, eh, ah, sí. en 3D. Bé, sí, del, del que fa l'animació... Jo comanada una cosa, que sí que hi ha moments en què són molt creïbles alguns perso els personatges i en d'altres moments que no, que es nota la, que és dibuix la, animat. és que no, no? me recordo el nom mai, però la reina. Sí, que és l'actriu la Dona la Robin la, Wright, Robin Wright. No, no li fa justícia. No, no, no, no. Perquè la Robin Wright en la pel·lícula és, surt com de joventut, com si hagués, com en aquella pel·lícula que a mi m'agrada tan la princesa, la princesa prometida, prometida. I no li fa justícia, vull dir, per mi aquella dona és, bueno, no sé, és que és preciosa aquella dona i no sé, la pel·lícula és com una mica al principi flaume, no? Després es pavila, però de totes maneres, en dedicant quan a guió i història, la pel·lícula no està malament, es nota doncs no, ja Roger Avary al guionista de Pulp Fiction i Neil, ja, Gaiman, Neil Gaiman. Vull dir que és garantia de qualitat. Per de cert fet... mateix, introduir una notícia, sí? la que parlem de Bioulf, hi ha una adaptació al còmic hmm. que a més a més l'han volgut cuidar bastant. És una adaptació al còmic de 104 pàgines. Jo estat follejant. Vas <laughs> estar online. Sí. No, no, ah, no, no, la, la llibreria, ja? sí, sí, Perfecte. està editada Doncs la veritat és que cinc quatre pàgines per adaptar un còmic és una cosa que no es veu normalment i a més a més han agafat un dibuixant aquesta vegada bastant competent o que l'has fullejat, en Gabriel Rodríguez aquest mm -hmm. jo en tenia bones referència. Sí, no està malament eh, l'adaptació o sigui, fullejant-lo i tal no, no m'ha semblat malament Doncs sí, sí, va, o sigui que de moment sembla que la, el tema d'adaptar Mm, pel·lícules al còmic fer-ne l'adaptació al còmic comença a guanyar qualitat perquè normalment els còmics que adapten pel·lícules com La Massa i coses aquestes mm -hmm. fluixegen I em sembla que ho ha fet el mateix Neil Gaiman no? em sembla que està ficat a l'adaptació menys ho posa Roger Avery ni el Gaiman a, a la portada del còmic el guió del còmic en teories de Chris Rael Ah, vale però aleshores eh, basat en una idea d'ells de... uh -huh. dos segurament sí, sí, sí. que en el fons és una mica el que passava amb el còmic de Robocop que van comentar fa 15 dies ah, és sí, que és una Frank idea Miller. de Frank Miller però el guió no és ben bé seu uh -huh. uh, no sé alguna cosa més de Via Wolf Marta? la recomanem? jo per mi sí, és una pel·lícula que té tots els uh, ingredients èpics sí, fantàstics sí, sí. Uh, pel·lícules que no es veuen de, de reis, de lluites de... I a l'Anthony Hopkins és clavat. Sí, sí. Se és una molt... passada. Sí, sí és el... por, eh? És que de veritat. És el que està més ben Per cert, que l'Anthony Hopkins s'hauria sentit que ha deixat el cinema. Diu que deixa el cinema. Altra vegada, això ja va dir-ho fa uns quants anys. Ah, ara sí. dedicat a no, no dir que la música... També havia deixat el, el personatge d'Anibal Lecter... També, també. Els personatges, per ser aquests que surten anim en animació, a uh -huh. Beowulf, eh, tenen els, el, el permís? Què vols dir? Clar, Fui són sí, ells sí, que els sí, han fet... De... Ells s'han posat el mono vale, sí, blau, exacte. amb fe... els puntets... Te'n recordes de Polar Express? Sí, sí, És una sí. història semblant Tom Hanks... Va És ser millor, el model. eh? La gent que no... És o sigui, com, a com a realisme, com a animació segur. En tots els aspectes, estan sí, sí. amb guió, com a animació. És una animació. passada, com es mouen els cabells, la naturalitat, és una passada. Una passada. Home, és que en dos anys, ciència va ciència avança que és una barbaritat. Mm. I res, eh, només dir per aquells que encara no han vist rec que la vagin a veure, i sobre la sombra del reino, doncs que una pel·lícula d'acció una mica fluixa l'he trobat jo, malgrat que té alguns moments bons, però mm, va avorrir una miqueta. Però vaja, aquí queda aquí queda el comentari uh, ara sí, anem a, abans d'anar amb les xafraderies al box Office el camí sona als Estats Units al box Office A la posició número 5 trobem a Wake, entrada de la setmana, amb 5 milions de dòlars. A la 4, Hitman, dues setmanes, amb 30 milions de dòlars. A la 3, Dries Christmas, dues setmanes, 36 milions de dòlars. A la 2, Beowulf, tres setmanes, amb 68 milions de dòlars. I a la posició número 1, amb 70 milions de dòlars, encantada, la història de Giselle. Fia. Setmana, un poc moviment a la taquilla americana. La novetat de la setmana entra al lloc número 5. Parlem de Wake, un thriller amb Hayden Christensen i Jessica Alba, un home que està sent sotmes a cirurgia desperta durant l'operació. És conscient de tot, però no pot moure's ni parlar. La crítica li ha posat una mitjana de ser menys. Wesley Morris, del Boston Globe, diu que res d'aquesta història és intrigant o remotament creïble o, com a mínim, pobrement divertit. Mac País, el Chicago Tribune diu que al final només pot tenir sentit per a algú que li han practicat un transplantament de cervell, o siguiem diràs qui. Ja està. Ner, no sense. Doncs Martes Calfa Motors, que ara sí, Xefarderies a Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descoberta les xafarderies de Hollywood. Doncs quan vulguis. Ei, que estava no. perduda per la taula. Ja t'he vist, ja. <laughs> Ei, companys. Companys. Uh, vaig uh, directe al gra perquè anem malament de temps. Què va? De anem... temps. Pensem interrompre't a sac. Eh? <laughs> Vaya. Les bessones o els cent. Una vegada. <laughs> Ara t'has passat, Ignasi. <laughs> bueno, vale, vale. Ja paro. Les bessones Olsen es compren una mansió nova a Los Angeles. Mary Kate i Ashley han fet real el seu somni i s'han traslladat a la seva casa de 5 milions de dòlars de Bel Air una nova casa a Los Angeles. Elles volien anar a Los Angeles. Les actrius han pagat 1,6 milions de dòlars per la seva nova casa d'estil espanyol, que ja em diràs que m'agradaria saber. Quin és l'estil espanyol? Deu ser estil californià, no sé... Indià... Les parets encalades, no? No sé, hi ha molts de geranis. L'apartament on vivien tenia 12 habitacions, al West Village de Nova York, i l'han posat a la venda per 12 milions de dòlars. Un milió per habitació, està bé, els ha sortit a compte, a més a més anar a viure, llogaria. a veure, no? Tindríem més. Exacte. Es rumoreja que Lindsay Lohan, una altra perla, i Heath Ledger estan sortint junts. Lohan ha despatxat el seu professional de snowboard, Riley Giles, i s'ha enamorat, diuen, o s'ha penjat, o jo que sé, de Heath Ledger, o almenys això diuen. L'actriu va trencar amb Giles, a qui va conèixer, a Rehabilitació, suposadament per dedicar-se a la seva carrera professional, però la revista australiana NW diu que li va fer el salt, després de conèixer Ledger, en un bar de Nova York o sigui, se'l va trobar a Nova York cap allà el dia de l'Acció de Gràcies que això va ser el mes passat i, i se'l va endur molt bé se'l va endur vegades i aquest Ledger eh, es aquest va també era, però aquest és un bon minyor o també aquest és... al setembre es va separar de eh, Michelle Williams ah amb qui té un fill Vaja. que es van conèixer a Brockback Mountain jo no veig eh, la Vince Lohan amb un pare de família divorciat. No, no està veig. divorciat, eh? Ah, no està divorciat? No estaven casats. Ah, així sí, que així ja ens sembla més... És ja, que clar, ja hi ha fet, prou un merder. Tu vens setmana, si setmana, no? Set ja li estem seguint una mica a la pista i la veritat és que va, és com una abelleta. Va picant de flor en flor. És un B-movie, no? És sí, un sí <laughs> és un B-movie. <laughs> Uh, la qüestió és que la revista afirma tal qual que només van fer sexe, que és física la relació que tenen, res més Eva Mendes, una actriu decent per fi, Mendes va picar accidentalment un cotxe quan pretenia aparcar el seu vehicle però li va deixar una nota amb la seva adreça, telèfon, mides no dir, Eva Mendes, el seu cotxe no porta airbag no? perquè no? el porta incorporat a Eva Mendes, Mendes. és que poses aquesta targeta a a ebay i et compres un cotxe ja, ja. no? Allò? Eh. Jo estic per anar allà per Los Angeles, no? Adalantar Eva Mendes, fer el frenasso, allò, pam, no? O, a o aparcar si ja a prop d'una part que va Mendes, a veure si... O la... rellar-li el cotxe, deixes tu a la teva targeta ah, i et trucarà. Sí. sí. Perfecte. Ja està. Contents? Ja està, ara, quan vulguis, quan vulguem conèixer algun famós, ja sabem què hem de <ríe> Doncs li va deixar una nota a l'altre conductor, que no hi era en aquell moment, li va deixar el cotxe. Mare, que no li va fer res, va preferir deixar-li una nota i evitar una possible acusació d'accident i fuga. Aquests nord-americans són molt serios. eh? No, no, o sigui, que allà els advocats estan a qualsevol cantonada esperant que passi alguna per deixar la targeta. Uh, la nota deia així. Us la us he traduïda, eh? Molt bé. Aquesta persona li ha picat lleugerament la part frontal dreta del seu cotxe, però no ha passat res. Només volia que ho sabés. Bones festes, truquim si té algun dubte. I no anava firmat? Tinc un dubte. està soltera? <ríe> <ríe> que Home, suposo que devia firmar, sí. O potser no ho va firmar, però tenia el telèfon. Mm -hmm, molt bé. O potser el telèfon de la seva representant, eh? Això, això és bastant lògic. Què us penseu? Que Obamendés va ment des va el seu telèfon personal por ahí? Home, no? és rosa, no? No, morena? És, morena, no. És, morena? és morena. I morena de pell. És així... Càlida. Patrick Densi, el doctor Macizo, és la nova cara de Versace. Un dels protagonistes d'anatomia de Greu, bueno, un, un dels, dels més... Uh, és que Patrick Dempsey és la nova Angelina Jolie, no? Perquè ens el portes cada setmana, em dóna la No, ja feia molt de temps que no parlava d'ell. Doncs ha signat com a nou rostre de moda de Versace per a la temporada d'Home de Primavera Estiu de 2008. L'hivern comença bé per a Dempsey, la seva nova pel·lícula, Encantada, està a primeres posicions del box office. És i És mes... collonada de Disney aquesta, que sí, sí, sí. i d'escriure d'imatge real, no? Sí, sí, però pel, pels nens es veu que és fantàstic. Bé, sí, jo sí. tinc ànima de nen i mm. potser hi haurem danar A veure, em va veure com un nen... <laughs> Què més? Uh, David Hyde Pierce i Vincent Pastore celebren tornar a Broadway. Els actors estan contents de tornar a treballar després de 19 dies sense feina per la vaga que va acabar dimecres passat. El germà d'en Fraser, declara que es, el coneixem sí. per ser el germà d'en Fraser, uh, estava molt deprimit i que anava com una ermità. Sabeu? Allò estava molt fatal. Durant les dues setmanes que ha durat aquesta vaga sense treballar. Um, Res, que Hyde Pears, eh, us dic que està fent el musical Cortenys, que mm. nosaltres no vam poder veure, no, no, tot i que ho vam intentar. gairebé 200 dòlars l'entrada, sí. dius... <laughs> a s'equip, que el dòlar està barat, no? Aprofites. Sí, el està barat, però... Al tampoc... canvi deu ser 140 euros, està, sí. està bé. Petites entrades a teatre, no? <laughs> Temporada alta, allò, Broadway. Jennifer Love Hewitt, que està promesa, ho sento, nois. Oh... La bueno, protagonista d'Entre Fantasmes... Continuarem disfrutant dels seus escots entre fantasmes, vull dir que... Sí, entre tetes, s'ho he de entre dir. <ríe> bueno, de fet, hi havia un ga que Padre de Família l'altre dia que... <ríe> Li posen unes mamelles de <ríe> 200, <ríe> com a mínim. Sí, sí, sí. I, guanda, Jennifer Lohuiui, tipus, bueno, tenia unes tetes impressionants. <ríe> És que, aviam... Bé, bueno, bueno, era un fantasma que li preguntava Jennifer Love Hewitt, no sé por què tots els fantasmes vienen a mi, no? I, i el fantasma mirava part de l'anatomia de Jennifer. La part més destacada. Sí, sí, sí. Era evident. Doncs la protagonista d'Entre fantasmes, que entre escena i escena es posa Déu, vestits nous, eh, s'ha promès al seu xicot l'actor escocès Ross McCall. Hewitt, de 28 anys, no fa dos anys que té 28 anys? És no que sé. tinc la sensació que fa molts anys que diu que té 28 anys. Està ¿tran? guapa, sí, sí, ja pot ser ja. S'ha presentat amb un anell de promesa antic, com no podia ser d'una altra manera. Ella té una botiga d'antiguitats a la sèrie eh, que ha pertengut a la família Macall durant 100 anys. Hewitt i McCall surten des de gener de l'any passat. O sigui que ens n'alegrem per ell. Ens, ens alegrem perquè Adrià de Mateo ja és mare. La coneixem pels seus papers a Lo Soprano mm -hmm. i a Joey, la germana, la germana de, sí. de Joey. De Mateo és mare després de donar la benvinguda a una nena que li ha posat Alabama Gypsy Rose S'ha d'agafar aquests pares i no sé, prohibir-los o alguna cosa Alabama Gypsy Rose per s'ha pensat? Ara no té res a veure el tòpic total però avui està llegint una notícia que deia que al Perú als nens els hi posen coses com Iran i Irak Ala, que fort sí, sí. no, bueno, Hi ha noms noms nens que diuen Israel Sí, llavors, sí, sí. escolta, tanta no. discriminació doncs Exacte, Palestina, el proper que sigui Palestina anarem. igual un burr, a veure <laughs> i Saddam Hussein el proper <laughs> algun deu haver-hi eh? uh, què més? ah sí, la nena és la primera criatura de De Mateo i de la seva, el seu company de fa molt de temps, Shooter Jennings i acabo ja um, Michelle Ryan nega està sortint a Mowen Wilson d'això també ens alegrem potser sí, de Michel jo si fos Michel Ryan també ho negaria <ríe> aquest home des que va dir que se suïcidava no ha parat de, no sé, li han sortit romansos per tot arreu la protagonista d'una sèrie de ficció que es diu la dona bionica Mm. Aquí, sí, sí. aquí no s'ha arribat, no arribat a estrenar Diuen que es va assurar per a Orcos eh? Ah, molt sí, sí, al final ha resultat ser el bluff de la temporada Sí, exacte, hi havia moltes esperances posades però un desastre Michelle Ryan és una actriu britànica de 23 anys, guapa mm -hmm. Ha negat aquesta informació ha negat que té una relació amb Owen Wilson lleig I Ryan i Wilson... Diuen que van sopar junts a Los Angeles, però el portaveu de Ryan un portaveu d'ella diu que mai ni s'han vist ni s'han conegut ni es volen... no sé si es vol conèixer No es volen ni conèixer No sé. <ríe> ho sé Jo, clar ella fa basura. ell fa basura comercial potser si es, conegui, si es coneguessin eh, bueno, farien besura Una mega potser, besura no. Una mega. besurament de, de cosa farien <ríe> Molt bé, Marta, doncs, eh. Ja estic, ja estic. Fins aquí a les xafarderies i anem pels 40 minuts. Seríes han obert els 40 minuts. Parlem de l'Ala Oeste de la Casa Blanca perquè tenim notícies de l'Ala Oeste, per fi, i és que el canal AXN, d'augment no Televisió Espanyola, AXN estrena la sisena temporada de la sèrie, que encara no s'ha vist, i que esperem veurela en DVD qualsevol dia d'aquests, el 15 de desembre a les 7.40 de la tarda. El... un dissabte, cada di... dissabte la faran els dissabtes, bé, sí. si en a Xena la repetiran altres dies de la setmana no hi ha problema, m'imagino que sí hem de dir que les novetats d'aquestes temporada temporades, la incorporació d'actors com l'Analda, que farà el paper d'un senador republicà amb aspiracions presidencials, i també de l'actor Jimmy Smith, el que havien vist doncs, a Polities de Nova York, em sembla, o la Ley de Los Angeles, que farà un congressista de Houston anomenat eh, Matthew Santos que podria arribar a ser el successor de Barlet, un mm quan es retiri jo la veritat és que ja no sé si me la miraria amb les mateixes ganes però últimament a l'hora de dinar a una companya de pis li van regalar l'Au Estela la Casalanca la primera mm -hmm. temporada i me l'estic tornant a mirar i la veritat és que estic gaudint com, com una bèstia me sí, sí, sí, sí. trobava a faltar Sí, sí, no, no, doncs pues es gaudeix igual I fan eh? ganes ara I la cinquena temporada també està molt bé I aquesta sisena amb moltes ganes de veure-la Però em sembla que com més avancen les temporades de Val a Oeste, El tema es torna menys polític I més com una sèrie d'intrigues, de, de d'històries de dels personatges mm. I això ja, jo trobo que Val Oeste està bé Que sigui una sèrie política dura Sí, sí, sí, sí Bé, hi ha capítols que ho són més i hi ha menys Depèn. Exacte Bé, eh, ràpidament, el cotxe fantàstico doncs que ja hi ha les primeres fotos del nou kit i també tenim doncs nous actors Bruce Davidson, actor que hem vist a les dues primeres parts d'X-Men o Wayne Casherman de, de la sèrie La Lei i Orden o Greg Ellis, de Beowulf, per exemple, són tres actors que veurem en aquesta nova adaptació. I hem de dir que el popular Pontiac Firebird, doncs ja no el veurem, sinó que el model és, jo no, no, no entenc molt en cotxes, però vaja, és un 550 HP Ford Shelby GT500KR Mustang. Resumint, és un Ford eh? Mustang. Vale, Quedem-nos amb aquest concepte. És molt gran el cotxe però el més interessant és que sigui un fort ja o sigui fins ara hi sí. ha sigut un cotxe de la General Motors. I sí, sí, aquest sí. any ho han canviat. Jo crec que aquí s'haugut'haurà mogut, sí. mogut pasta per mig. Esèticament el cotxe és, a veure, és semblant, eh, sembla més tunejat, eh, sembla activat tot el gas, sí. Eh, però conserva el color negre. Home... I, i, els, i bueno, la, la, allò vermellet... Allò vermell allà davant. Exacte. El que sí que no conservarà Kit és la veu. Ja que l'actor William Daniels, que és el que posava almenys la veu a la versió original de El Coge Fantástico, no tornarà a posar la veu de Kit. Això sí, David Hasselhoff, apareixerà a la sèrie. Home, encara que només sigui per fer alguns cameos o per matar-se una hamburguesa o, o per alguna cosa... Exacte, sí, o, per... o per veure... O... Bé, uh, i sèries que ja han acabat temporada, de moment... Mujeres desesperades va acabar abans la tempo... bueno, el diumenge passat la temporada amb un capítol que va ser un èxit d'audiència brutal amb 20 milions i mig d'espectadors. Estem parlant de la quarta temporada, sí, oi? Sí, que ja ha acabat el capítol nou, tindrà nou capítols la quarta temporada uh -huh. i a més acaba d'una manera espectacular. Diu que és un dels capítols més cars de la història de la televisió americana, més que res per la quantitat de decorats que han hagut de destrossar. Ostres. I no dic res més, que he vist algunes fotos. Fins d'aquí podem llegir. Sí, sí, sí. Es veu que per Wisteria Lane ha hagut algun Catrino o alguna cosa d'aquestes, eh? <laughs> I que no se sap qui sortirà viu d'allà haurem d'esperar la cinquena temporada, que tal com anem fins al setembre... De... El que de fer és anar llegint a veure les actrius que renoven contracte. Exacte. Llavors, una altra sèrie que també va acabar temporada va ser Cinco Hermanos, amb unes xifres d'audiència doncs, al voltant dels 13 milions, com és habitual, i també l'altre dia va acabar la temporada, la segona temporada d'Herois, va acabar el capítol 11, amb el segon volum anomenat Generations, que ja presentava el tercer volum, que serà la tercera temporada, que tal com va la vaga de llionistes també fins al setembre, que es dirà William i que, bé, l'audiència sembla que s'està recuperant per, per herois que estava al voltant dels 15 milions d'espectadors i aquesta segona temporada ha baixat fins als 11 i sembla que aquests últims capítols han anat recuperant-se una mica Home, la veritat és que es troba a faltar ja herois, eh? Uh -huh. Jo no sé, em falta, em falta Doncs ja a mesos, als 11 capítols, i ja és qüestió d'un parell de mesos que els veiem per aquí ah, exacte Uh, alguna cosa que volis comentar ara, de sèries? Sí, l'altre dia vaig estar, ara que quan s'acaba l'any comencen a sortir les llistes de els millors, els pitjors de l'any hmm. i uh, mirant per internet aquestes llistes que han fet de les, de les millors sèries aquest any que han tornat a, que han començat uh, m'he començat a mirar la primera de la llista que sortia en un parell d'ocasions que és una sèrie que es diu Da Magis uh, i que va d'advocats protagonits de la Glen i que està explicada una mica a l'estil eh, Memento. Vaig veure una comparació molt bona que és, imagina't que eh, la, fessin una sèrie sobre la caputxeta vermella i la sèrie comencés eh, que tu veus el caçador obrint salvatjament l'estómac d'un llop. Aleshores, la següent escena que veus és... Una persona d'esquenes vestida com l'àvia menjant-se la caputxeta vermella. Saps o sigui, he explicat una mica oi. així enrere que vas veient diverses versions de la història mm -hmm. i fins al final no la tens com perta. -te. Són 13 capítols, has tingut molt d'èxit als Estats Units, la Glenn Close és la protagonista. Surt també Ted Danson, mm -hmm. que per mi ha sigut d'arròs. Per mi ha sigut una Carai. sorpresa perquè jo només havia vist Becker. Mm -hmm. A Cheers no l'havies vist mai. A Cheers no l'he vist mai. A no vist mai. Mm -hmm. Jo sóc molt jove, ara ja, he ja. vist aquestes coses. Però I de moment, de moment, aquests, treu, no <laughs> aquests primers... Home... A que l'han repetit a vegades, eh, també. També. Doncs aquest, aquests primers capítols, la veritat és que m'han agradat. Aquesta sèrie i una altra que es diu Jekyll, que és també d'un psicòpata una mica estil Dexter. Uh -huh. Són sis capítols i aquesta encara me la vaig a començar a mirar. Però són les dues sèries revelació d'aquesta temporada als Estats Units. Has dit que l'has de començar a mirar? l'haig de començar a mirar, és aquesta. que aquesta noia, la Michelle Ryan que us deia abans la surt a Jekyll, Jekyll. Sí. Doncs, ja t'he dit que és una sèrie de 6 capítols i ha tingut un bon èxit uh -huh bé, i només comentar, bueno, volíem parlar de pràctic, sé que ara en parlarem la setmana que ve només breument que um, els fans de Perdidos que si tenen, teniu una mica de gana doncs uh, per internet han tret els que es diuen els Mobisodes que són com uns mini capítols que seran trets en total que de moment en, ja han fet quatre que us els podeu descarregar uh, per internet m'agradaria comentar que els fans de Perdidos encara estan veient la tercera temporada que s'està matent ara per televisió espanyola per El, tant els, encara no l'han acabat de veure que no l'han vist. Els quatre que no l'han vist d'alguna altra manera. Exacte. L Estil Don Quixote, per exemple. Uh, uh, sí, per exemple. Tot es maneres no acaben a tot estan DVD tota la temporada de tota la temporada. Fa mesos, la eh, Els autèntics que... que... el fans s'han comprat a la tercera temporada. Tant, ja passen de, de la 2 i, i aquestes coses. Ben, nosaltres el que fem ara és anar amb els còmics, ara. La ranina de Spider-Man, la capa de Superman. El Batmòbil de Batman i les urpes de l'Obetno a punt d'entrar en acció a la redacció del cómic. Doncs, endavant. Avui estem molt movie B-Movies. M'agrada molt la banda sí, sonora sí, sí, que has triat sí, sí. avui. Home, és es que ets un terroncito i faça-te l'he posat. Oh, que bé. Doncs, a veure, començarem per una notícia que està relacionada amb el que has comentat abans de la matèria oscura, que uh -huh. l'Església recomanava als nens que no llegissin, com sol fer sempre. Sí. I nens, no llegiu. <laughs> doncs, uh, per veure una mica la influència que tenen les pel·lícules en els còmics i viceversa, uh, els Estats Units hi ha un costum que és treure retapats dels còmics, de les minissèries, i en aquest cas el retapat de Watchmen, són els 12 números, que, per exemple, l'any 2001 se'n van vendre 22.000 exemplars, i aquest any, que s'està comentant que se'n podria fer una pel·lícula, el número d'exemplars venguts ha sigut de 95.000. O ah, sigui, aquí... més de 4 vegades més. Per cert, que ha sortit el Watchmen en català, ha sortit el Washington en català, sí, sí. Sí. Em penso que vaig, és una de les notícies d'aquestes que vaig donar l'últim minut el, mm. fa 15 dies o fa un sí, mes. Sí, sí, el que passa que haver-lo vist, dius, ostres... A més a més, l'han tret en el format d'aquest mega de luxe d'estrosses tenteries, eh? oi? Sí, sí. Bueno, jo me l'apunto per Reis, eh? a veure si algú me'l regala. Algú? algú jo deixo mm, ara. o profito les zones eh, de ràdio Exacte, si algun dels nostres fans O col·laboradors <laughs> més propers o... Per exemple <laughs> Bé, si algú vol fer-ho Doncs això que la notícia de que Saka Snyder Sembla que està fent una pel·lícula de Watchmen Ha fet disparar l'interès en el còmic La qual cosa sempre, la veritat, és que és una gran notícia I tant, i tant Perquè és un còmic que val molt la pena I és, una, és un bon material per, per introduir-se Aprofitar no? no, les sinergies Home, i tant què més? S'ha acabat ja l'Expo de Madrid del TVE Internacional que es munta cada any allà, la seva desena edició i ja sabem els premis eh, a Expo vota nous del públic en totes les categories. La millor obra espanyola l'ha guanyat Valdemar Daninski, de Paul Nasky. Mare meva! Ojo peligro, eh? O sigui, I tant, Polnacci, però... Per, per, yeah. O sigui, el mític director del cinema de Poblícules de sèrie Z sí. a 3. Sí, sí, sí. Doncs aquest personatge. Mar meva. Cada any el està allà Sitges romanant la perdiu. Exacte. La millor obra espanyola, doncs, que sabíem que l'hagi guionitzar aquest home. Com està el nivell? La, el millor dibuixant nacional per Carlos Pacheco, per les seves eh, obres d'aquest últim any que han sigut Superman, Batman, Superman... I aleshores, millor obra estrangera, el Capitán d'Amèrica d'Ed Brubaker... Totalment publicar per l'any còmic ens, ens alegrem sí, sí, sí. la veritat és que és una sèrie que està molt i molt bé per cert ha sortit ja el número encara no, encara no, però no aquest mes, oi? perquè avui ha sortit el Civil War 7 ah i, i la conclusió I... diguéssim és que suposo sortirà la setmana que ve d'acord bueno, doncs des d'aquí recordem els nostres oients que aquest mes passarà allò que els TV Notícies ja va sortir fa 3 o 4 mesos. Sí, que nosaltres no ho direm, perquè tampoc ho van dir la setmana passada, Alejandro ho diguéssim, per tant... Per tant, no ho direm, exacte, no. només faltaria. El Premi El Millor Dibuixar Internacional l'ha guanyat un clàssic, Alan Davis, per la seva obra Quatro Fantásticos del Fin, que mm. la, el mes passat van publicar aquí, sí. i que la veritat és que diuen que està molt bé. Sí, sí, sí. sí, sí. Jo no la tinc, perquè la és que Els Quatro Fantásticos és un còmic que em costa, Bé, són uns personatges que em costen, però he llegit comentaris molt bons mm -hmm. del còmic. Jo vaig comprar. Eh? Aquí sí. ho comentem. Autor revelació David Aja per Civil War en la línia de, en la línia de Fuego es diu? Uh, Primera línia, perdona. Primera línia, sí. Primera línia per al Balbezno i per Daredevio. Mm -hmm. Ens alegrem per aquest home. Aquest, actor, ai, aquest, aquest autor el podríem... Bueno, dibuixar no podríem entrevistar, eh? L'equip penso. Ah, sí? sí doncs estaria la mar de bé perquè... Ah, farem una setmana. Sí? sí? Sí. Ah, molt bé. Sí. Jo ho miraré de venir. Pel mes de gener, va. Pel mes de gener. Sí. A més a més, eh, ara hi ha, per als especuladors i, i col·leccionistes del món del còmic, hi ha, si mireu a internet, hi ha una pàgina de subhastes que es munta cada Nadal per, i que els beneficis van a, a una campanya aquestes de Cap Nen Sense Joguina que subhasta un còmic firmat per David Aja. Es diu Ajudar Jugando. Si us ho voleu mirar, Ajudar Jugando, hi ha un còmic firmat per David Aja. I aleshores ja canvien completament de tema. Fa un mes i mig vam comentar que corrien els rumors de que hi havia, hi hauria un altre gran terrabastall en el món de les editorials del còmic espanyol. Donc sembla que podria ser planeta que decís dispersa de tota la seva línia de còmics, perquè ja fa un cert temps que es rumoreja canvis d'editors i ara han decidit agafar tot el que era la seva línia de quiosc i eh, cancel·lar-la. O sigui, aquests números que treien de material antic, en que feien recopilatoris d'etapa de cartró, dos mm -hmm. números, un preu, la veritat, molt assequible, em semblava sí, sí, a mi, sí, sí. que eren còmics com Blazer, La Cosa del Pantano, Sandman, i reedicions de Cien Bales, Transmetropolitan, Predicador doncs eh, cansaven aquesta línia i a partir d'ara el començaran a treure en còmic en, en volums, perdó en volums mm -hmm. d'aquests volums recopilatoris una mica més gruixuts i ja destinats a llibreries especialitzades eh, ens sap greu perquè la veritat de mi m'agradava aquest format sí, barat. a més ja estava col·leccionant l'últim ombre en aquest format el que han i... és que miraran de fer en empalmar aquestes sèries sí, ho fet, eh? ho fan... amb els volums sí, sí. que ja hi havia publicat per no deixar-nos massa penjats Uh, per exemple, el que ja podem saber però és que a partir d'aquest mes uh, Sandman 100 bales i l'últim ombre doncs desapareixen dos quioscos Fient bales en Palmarà um, de Sandman el que volen fer segurament és treure uns volums especial de luxe perquè és una obra que realment és molt molt popular i uh, la Cossa del Pantanoi Transmetropolitan s'aniran doncs, uh, traient en volums recopilatoris però sospitem que el ritme baixarà moltíssim Mm -hmm. el rima de publicació la veritat no crec com el mantinguin també sabem que predicador la cancelaran i el que encara no sabem és què passarà amb Blazer, que és l'única que jo faig ah. perquè totes les, altres, les, totes les altres ja les tinc pues aquests que aneu després a Ramon que els tinc, aquí fumuts però bé, esperem que segueixi la publicació perquè la veritat és que són tot obres molt i molt interessants mhm mm Aleshores, una notícia així ràpida, ja ha aparegut la guia de publicació de Marvel després de la Civil War, o sigui a partir del mes de gener, i veiem que hi ha bastants còmics que apareixeran en format de grapa, la veritat que és una notícia que a mi m'agrada. Sí, sí, que ens va comentar l'Alejandro l'altre dia. Sí, sí. Doncs m'agrada comprar aquests, volums, bueno, aquests còmics mensuals amb sí, sí. grapes, em sembla molt més autèntic. Alguns dels grapa no sé quins va comentar, jo te'n diré alguns i a veure què... Sí, Vergues, per exemple els nousvols quadros fantàsticos serà una sèrie regular amb grapa. Uh -huh. Iron Man director de Shield, uh -huh. és que només el títol ja és un spoiler brutal. No? Sí perquè, bueno, la Civil War acaba així Doncs acaba X, uh, sèrie regular en grapa també el vengadores, la iniciativa serà una sèrie regular, però aquesta apareixerà en volums i en Grapa uh, també tindrem amb grapa i ja no en tindrem cap sí, més. El els noves vols en amb... se va comentar. Los Thunderbolts o Thunderbolts. Sí, si... no Thunderbolts, uh, de, de Thunderbolts, Volum 2 tens tot el rol, sí, sí. sèrie regular en grapa i apareixerà a partir del mes de febrer. Una... En tot cas això ho hem d'anar veient. Sí, alguna última notícia Ram, que han donar Alguna lliats, última notícia. Sí. Publicaran des de des de Panini un còmic sobre l'home formiga, però un home formiga una mica pervers, que va tenir molt d'èxit de crítica als Estats Units, però molt poc èxit de públic. Uh -huh. Bé, nosaltres ho hem de deixar aquí, ens queden 30 segons per acabar el programa. Marta, fins al dimecres que ve. Fins dimecres que ve. Bon pont a la gent que faci pont. Exacte, que tu ara fins a 15 dies. Fins aquí 15 dies i gràcies Marta, jo sí faig pont. <laughs> jo mateix he servat macomiada a tots vosaltres. Fins al proper dimecres, aquí a les 10 de la nit. Ningú no és perfecte. So loving La radioactivitat actividad Son les 11 La radio actividad més música